פרק י׳ שמעו את הדבר אשר דיבר ה' עליכם בית ישראל. כה אמר ה׳ אל דרך הגויים אל תלמדו מאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה. כחוקות העמים הבל הוא כי עץ מיער קרתו מעשה ידי חרש במעצר בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולא יפיק. כתאמר מקשה המה ולא ידברו. נשו יינשו כי לא יצעדו. אל תיראו מהם כי לא ירעו, וגם היטב אין אותם. מעין כמוך אדוני, גדול אתה וגדול שמך בגבורה. מי לא יראך מלך הגויים כי לך יעת. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. ובאחת יבערו ויחסלו, מוסר הבלים עצהו. כסף מרוקע מתרשיש יובא, וזהב מאופז. מעשה חרש וידי צורף, תכלת וארגמל לבושם, מעשה חכמים כולם. בא אדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם. מקטפו תירש הארץ ולא יכילו גויים זמו, קדנה תמרון להום, אלא היה די שמאיה, ועכה עבדו, יבדו מערה, ומן תכות שמאיה אלה. עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחוכמתו, ובתבונתו נתה שמים. לכל תיתו המון מים בשמיים, ויעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, ויוצר רוח מאוצרותיו. נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפאסל, כי שקר נזקו ולא רוח בם. הבל המה, מעשה תעתועים בעת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 ואת אדוני לא דרשו, על כן לא השכילו, וכל מרעיתם נפוצה. כל שמועה היא נבעה, ורעש גדול מארץ צפון, לשום את ערי יהודה שממה מעון תנים. ידעתי, אדוני, כי לא לאדם דרכו, לא לאיש הולך והכין את צעדו.